хто б це міг бути? Хто б міг бачити, як до неї приходили Мегій Ерік? Ага, здогадалася вона, згадавши соняшні зайчики. Ви, напевно, вчитель, який підглядає за мною в бінокль, чи в підзорну трубу? Ну що ж, ви звинуватите мене у шахрайстві, а я вас відразу у збочинстві. Причому, «Звинувачу вас так, що бідні острів'яни боятимуться водити дітей у школу. Повірте, я це зроблю майстерно!» Вчитель розсміявся. Видно було, що він мав нормальне почуття гумору. «А ви справді розумна жінка!» «А чому справді?» «Отець так казав про вас!» Я нерозумна, я просто вмію логічно мислити. Заходьте якось у гості, запропонував він. А чому раптом? Для школи я за стара, а для збочинства занадто цнотлива, пожартувала вона. Задля науки, Софії, загадково сказав він. До речі, мене звати Седрик. Ну, хіба що для науки, завагалася вона. Софія так і не дочекалася отця, котрий усе ще говорив з двома родинами. Роберт подав знак, що треба йти. Коли вони підійшли до берега, відразу ж розпізнали маленький катерок, що належав людям білої сови. Його не можна було сплутати ні з чим. Борти було розмальовано орнаментами, які складалися з елементів подібних на совині очі, пазурі й дзьоби. Вони піднялися по трапу. А скільки плисти до вашого острова одного кого песця? спитала Софія, песимістично розглядаючи катерок, що ніяк не був розрахований на цивілізованих людей. Усюди Валялися сітки, банки з-під кока-коли і пива, недопалки сигарет. «Годину», – сказав чиф. «Годину?» – переклякалася Софія. «Ні, я не їду. Випустіть мене. У мене морська хвороба». Але було вже пізно. Катарок якраз загуркотів і її слів ніхто не розчув. Софія впала в депресію. Ну. І що це таке на мою голову? Вона набурмосилася і перші 20 хвилин мовчки понуро дивилась на сірий горизонт. Човном керував антропологічно типовий молодий ірландець, а може і француз. А Бог їх знає, з ким вони тут перемішалися. Не сумуйте, почала вона. Це був чіф. Ну, як тут не сумувати? Цілу годину теліпатися. А потім годину назад. І ще у вас там сидіти невідомо скільки. Ну, така наша доля, – зітхнув Чіф. Годину туди, годину сюди. І життя немає. І я ж про це саме. Вона трохи заспокоїлася і сказала миролюбна. Ну, гаразд. Гаразд. «Розважайте мене». «Як?» «Ну, розкажіть про свій народ, чи що там у вас громада, плем'я?» «Ми називаємося люди білої сови», – поважно сказав Чіф. «Як і наш острів?» «Колись він був наш». «Тобто наших предків», – байдуже уточнив Чіф. «А біло сова – це що?» Ваш тотем? Ні. Ми християни. Це був тотем аборигенів. Ага, індіянців, подумала Софія. Е, які змішалися з прибульцями з Європи. Наші люди собі лишили це ім'я. Тільки ім'я. Ми ходимо до церкви, ще раз підкреслив Чів, неначе намагаючись відмежуватися від дохристиянського минулого. Віримо а в Ісуса Христа. А в білу сову не вірите? Ну, як це не віримо? Та це ж наша покровителька, обурився Чіф. Окей, ну, тоді розказуйте що небудь. Може, якийсь переказ чи що? Ну, про білу сову, наприклад. Про білу сову? Чиф замислився. Так, ну є в нас один переказ. Він налаштувався на серйозний лад і почав оповідь. Народ білої сови жив на цих островах віддавна, ще від первісних часів, коли великий баклан пірнув у води предвічного океану і дістав з грудку землі. Він її посіяв по воді, і від цього постали різні острови, на яких живе народ білої сови.